Оце так овації вам, нещасним голосом ніби аж заскимлив, простогнав водій. Мо, пристоїмо в Іванкові. Попливли, попливли вперед, як Амфібія, силовано хоробро та спонукально прорік Дмитро, селянський син. А ж понавозять нашим дітям, стиха, мовби сама до себе, мовила поетеса. Цей дощ змиває не всі сліди. Чому так вкарбувалося? яким важливим здалося тепер і ні кожне слово того вечора. Не знала. Вона не захотіла влаштовуватись у готелі зеленого мису. Натомість хтось із її знайомих дав їй ключ від тимчасово вільної кімнати в бараку турбінного цеху. І то правда, в готелі не попрацюєш, а я увесь час бачу блокнот на її колінах, густо помережений дрібним почерком. Так рясно розсада сходить, а що там лишиться з того зеленого війська, що вона... Читаю за кілька днів, коли забудеться перше враження від зустрічі й розмов. Один бог відеє. Навіть диктофона немає в редакції. вказали Дота. Як можна працювати? Чорзно. Дикунство. А не цивілізація. Після розмови з Оксаною весь час відчуваю роздратування, яке не полишає мене. Мені здається, я хотів би, аби ця київська проноза швидше зібрала матеріал і не муляла тут очі. Щоб завіялася звідси. Та я підозрюю, що брешу собі. Ні, я навіть знаю напевне, що я хочу іншого, аби цей провінційний Шварцнегер з реакторного цеху не траплявся на моїй стезці. Я чую, як наливаються мої кулаки і сверблять відмолотити його по першому класу. Усівся по діагоналі від їхнього столу в їдальні, пас її очі, а вона не бачила ні мене, нікого з вахтовиків, що міряли новеньку хтивими позерками, і не торкнулася жодної зі страв, тільки пила сік, потім його компот, потім каву з молоком і лепітала до цього Ромео як шістнадцятка. Це коли вся станція знає, що він літун, звихнувся на Тетяні, покинув сім'ю і тільки й жде, щоб ця малохольна вирулила на зворотний рейс. Київ. Чи повернутися мені туди, в автопарк, ближче до Оксани, на круги своя? Ні, шлях до Києва для мене відрізаний. До речі, коли ця спитала мене в автобусі, кивнувши на покажчик до Києва 158 кілометрів, а небом скільки, з попутним вітерцем. Я глипнув у її очі і побачив за скельцями окулярів не глузливу усмішку, як сподівався, а такий пекучий смуток, таку стривоженість, що одвів погляд, не мовивши й слова. Господи, яке мудре! Яке вільне життя було б, якби ти не створив цієї спокуси в жіночому образі. Два роки я, мов той монах, не торкався тіла жінки, як жонофоб мало з ненавистю спостерігав кожну з віддаля, підозрюючи кожну і всіх в усіх смертних гріхах. Як маніяка виводило мене саме на ті закутки, де бачив п'яний шал, злягання і злягання, голі сідниці звабливі лекала стегон, я подумки гвалтував їх усіх, усни мої приходили вони як жагучі, безсоромні повії, і в кожній хотів і бачив Оксану. І жодна, крім неї, я знав, не втамувала в моєї жаги. А вона закам'яніла, як та бреська фортеця, і не підпускала мене й на гарматний постріл. Пробував упитися сам, і здавалося, вже був п'яний, як чіп, і вже слалися ті повійниці під мене, баского, дужого, як жеребець, а от ні. Збриджувалися мені миттю, вбивали мою плоть, паралізовували мене, аж нехідь піднімалася до горла, ніби якась кара Божа, чи помста за її зневаженого, скаліченого, опроміненого Павла. А не подітись, що діяти, коли тобі двадцять вісім років і ти щоночі прокидаєшся від напруги і бажання, а вранці пересилюєш біль, запаковуєш джина у джинси. Це живе поза твоїм розумом, певно, підсвідомість так розправляється з нами, Запогамований нормальний інстинкт. Я обливаюся крижаною водою, я до знесилення від п'ятої ранку катую своє тіло йогою, а воно, як злочинець у затамованих сигналах мозку, готує замок на мою свободу і вкотре підсовує глузливу інвективу «Не тратьте куми сили, спускайтеся на дно». Отож, тварюко, не заносся, ставай на всі чотири та нанюхуй підходящу сучку. Хіба що повернутися в політех до своїх енергетиків. Так я аж п'ять років кручу баранку, все покинув заради неї, все забув. Вже вріз у цю зону проклятущу, корінь пустив. От тої самої практики студентської, коли вперше приїхав на ЧАЕС і побачив її. Я вже не знаю сам, чи необхідність звільнитися морально від Оксани, помститися їй за два роки мого божевілля без жінки, чи архаїчна ностальгія за тим ідеалом, У якому прекрасна гетера, Рівноправна співрозмовниця, Чи рівна актриса-спокусниця, Нещадна моя совість, Двійник мій прокинувся і заблазнював, Рештки-рештки совісті, Чи це все дасть мені колись Хоч на мить забуття? Шеф шпетить мене за те, Що я не ходжу на зирці За цією жанною Дарк, Але ж вона ніби відчула небезпеку І вислизає від мене, як вода у пісок, і що більш вона уникає мене, то більше мені хочеться слухати її, мовчати з нею, крадькома спостерігати її ходіння по муках і жаліти її. Чому жаліти? Не знаю. Сьогодні я привіз її в Чорнобиль о сьомій ранку, підкотив з форсом наш мічений атомом катафалк,